ای روخ پاک درنا نه ای به دین خدا اوما الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تعهيد بسم الله الرحمن الرحيم باب تعهيد ماكي سراب زين دي ماكي نهاري صلاه ذكر کي ده يا چي پرشاد و صلات او دلتا دی د صلاة ذکر کې خاصه حدیث فایما حدیث فدې کې چون تیسي و دې کې فضیلت د صلاة په مسجد د مکه او مدینه کې د ذکروم موصول په دې کې دوی شتي مالک او مکرن معالج لیننا نو وصول سديد رشتي معالج قضيه لستي مقرر دويستي غير مقرر دولستي مې مسلمانو په پيوه درس کې معافست دې دريا خيرين سدين شرایدي आशा پر دې کې صحابونا يا د صحابونا یو دشتی اما بابونا مسائل محمہ درستر احبابونا دی مسائل محمہ فضیلت ذکر والباب کیجوشتن کی فضیلت قیام اللہ دیم توسو تدانی براستے داگا تغنوی اوی زفر دیبالی نایم تصیح فازلت قيام الله في نزيمك بين زمك والاسمك في شد صلاة الليلة فازا بيان عدد أنواع دريمش قضمنا حم لصم نورم ترقط تشدورو یواث نورات مش ترقط تشدورو سلورن کی اطلسم کی سلام کی وقت مناتبا و ما تمولسم ذکر شیطان و بوله فو وغننا ان کی او قیام دولسم دالسم لسم مساله غيان رمضان فقره سم زجعه او حديث بعد رکعات الفجر لړاوار ما څه ټیکول د رښتتم د رښتتم فګښتم ذکر د رکعاته فجر نام دښتم کې فګښتم کېتستم کې دې کله د ښکارې او د توتغو پنځه څميو قام دې مزيول دې تر هغه پنځه دېش پرې وشي حجد یحجد او تہجد یتہجدو باب تفعول ده حجد القم حجوداً مانا اودکی دلدی باب تفعول ده ششن اجتناب دودکی دولاناتا باب تفعول چده ده ده جنوب ده خوب نظام سا تلد ده وجنه تجا تحاجود پا مانا ده اصحار انتباه ره وطربه تحجد القوم فالتحجد خاصتن بسولات اللیل وشپی مانده ستخاد و خصایتی را دید موسانی چی دا بابونی دی ودی بابونی کی موسانی پهر تیروبانی تاروز کردی دو آگان تیم تاروز کردی، مانده تیم تاروز کردی او دا ستیم تاسو کولای شئ، سیاوکه تاسو کولای شئ. فورا تفصیل برنامه یې. ایا ایت می کیداو پلا دا خو دا عادت کې، نافرت تعلق، نافله نمجاہد یہاں خود اعلاد کلمت اللہ رکا رئی گئی و نفل انم الالفال کی زیادت رجی و زیتی نفل کو پمانا زیادت گٹا شیئی نئی احتمال دیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقا را داواجی گئی اوکو نفل مانا زیتے دا فرائد نشی، مانا نفل دی، او بے فرائد نشخنہ سبکراغ دیرہا. حدیث نظار صحابیت اٹھولا ہے بیا بے اودا سا جکر دا جایز دیرہا. اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جکر دا جایز پره کاندره چې په دې کې د دې لپاره چې موږ دا راوړو او دا کار وکړو دا د دې لپاره چې موږ په دې توګه راوړو او دا پاتې شو او دا د دې لپاره چې موږ ټول هغه مشاعره کوم چې تاسو ته د دې لپاره چې راځي د دې لپاره چې موږ په دې توګه کنه مرته ته ځانې په او د دې قططورا قططورا قططورا او دنده اور له کومه په کاري مې راځل او خدای دې دې نظام ما کي باب تحريج النبي صلى الله عليه وسلم آتي عام الليل والنوافل من غير ايجاب التبيذاب دعانا خدا ما لنيږي روز ته ته ترغيب ته ده او دان وافي دي واجب دي تسوله سان په واري اقتدار واجب دي خدا دې عملنه څنګه تابيث او تامل لرل باندې کیږي د دین هم تابعیت او تهجد باندې کیږي چې د مصنف علی رحمت روشن ایمام مشافی سی رحم الله مطلب ته ایمام مشافی رحم الله په دې مسله کې هو ستر باندې قیام لنیو دی ڈری فاو امین کیت حادی ذاتی تغایر واسکو بایی ڈا حد باندی دا تحجد دے ڈا بز جی حد باندی ڈا قیام اللیل دے فا بز جی حد باندی ڈا ایوی تحجید ڈا امال مومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ را غیر کرے کمال فاج او مو سنیپی با بم د کړه دي باو که عام النبي صلى الله عليه وسلم په رمضان او غیره پر سمبا په موږ دا باو که من النبي صلى الله عليه وسلم په لیل رمضان او غیره دې نه دا معلمي چې کایې مشه رمضان او دې یو دې سلو ورونه یو نه توتار هم تحجیل دینهم دا قیام مل لیل لینهم دا عویت الدینهم دا قیام پشاہ رمضان کرے دیدے سرورون موندونو فرط مامشاکی سے بہتے ہیں موسانیت نکی ولی جمخور محققین چیدی هغتعین دا مراتبو کئی دې دم راته وسنګ کوي تہجد مخته ما تاسو ورې چې د هوږی ته راځي فو په تر کلي شي په څه وته نور سکه سره راپور تہویدی کې تعداد ده اما اسې خپل نشو کېستل خو 200 څنګه راکوي شو مو غیراشتو دي د ویتوک په تر باندې وایي د وي داغه هیته مان شرې راهنها کولای موږ د یوې مستقله واده اترو مصنف او ذکر یو دی او پکې همې شهر مرزای کوم اختلاف شته کې همې شهر مرزای او مو مهمه دا راوی چې رازيد دا ته تحقیق به ان شاء الله حذیدم عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شان ذکر شو کانری ول فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دارایا رویان قصہ ها درولای صلی اللہ علیہ وسلم فتمنی تا نارا رویا فقصانا رسول اللہ اسلام ما یې چمان ته خوږه لیدلې ور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته بیان کړی و منشا وون عام ماږي د اهله ص الله کا پرتهمي کان نه مل کې یا خضاي دومل کول ما فضااببي لنارا او تي روان کو خ ک یل ل ډیر دغه چ نو پیر شو پشان ته واې د داخیمن طرفونه د سپې شو و ځانها قلنان دوانا ګانا دزي دوانه طرفله تا قرنان قرن شفيق لکي خلق د لرګو ناجوړي دني د سیمټره یولې هذا يجب أن يكون تخطيراً وإذا كان هناك ناساً قضى ربتم وعطيجاً فجعوا فأقول أعوذ النار قال فلق فلقينا فلقينا ملكنا فقال لي لم ترعا ملكنا فأنت تغيرك لباقي نشي لم يكن أحب ذلك رسول الله أسلام قال أنه رجل رب الله كان يصلي من انا با دلان او مليلي لا قليلا مساله ده نو په جمعات کې مساله ده خيمي په جمعات کې زنانه داخلي د جمعات مفصل مخکې چونی ها کوم مستقل مې دي ته مخيني نه جوړي مصاپر د پره له جوړه ستري حضرتي تخېف البته مې الله باندې وره دی او سړي دې یې په جماعت کې وکړې وته ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مدح رسول الله صلی الله و سلم یې مدویو راغلی دا هغه سره یې یدا شپیتنو کې واقع شو بچو په فیتنو کې بچي د الله غټه خوش قسمتې ده حالاته حاجرې کې فیتنې د دې شیوالي رجول غاړي چې په دې فیتنو څخه د پاک دی بچو خو بچي په دې کې د شويب پاتې الله فضل کوي تاندي واقع رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم او تعبیر باندې فقام الل väldigt صحكمية بدأتvt قذر ، دارش في فضلك ، لُه قانو سور السجود في قيام الليل موثاني جدا كم بابا دي اشاره رجدا السيدة انفرادين وابل كلا السيدة دا قيام الليل اغردت الفاظ الحديث حدث رضيه ياشد السيدة من ذلك قدر ما يقرق احلكم خمسين آياتاً اما انفراد سيدة جدا ده شکر د الله دی نعمت نو تقدره دی زو بوشته دی مامه شفیع رحمن الله او مختلفه اوقات کواند مسحبن کله چ خو خیر دی حریفه اسلام نه باندې حنا ته هم کیندې د تضرع کې به هرڅه یې باندې رہی. دغه سیدو د وینا ته هیږي کې باجما ته مو مستری زکه و دې سیدي چې کیږي باجما ته کسان بډیز د شي چغایې ستات نه مزید تو ځکه عام د تو سیدي او ان شرعانه یو څوک په دې اقدام کوي چې د سیده کوي دی بن زبیر او په سیده داسې پروتو چې مرغان به عبد الله بن زبیر ته پاتې نه وسه په دې ګمان چې زیندان دي مړ به دي دې دېکه د مؤمنین تقررت په باب تور سيوکې دارا به ذکر کانیو سلی احضا عاشر اکاتان کانیو تلکه سراتو احضا عاشر اکاتان لارتی پاکیام ملیت کی رات کی راتی دعوارو سا پاکیام دا شاہر نماز آئین کم رائشی انشاءاللہ بے اکرام کو تفصیل با پاگذی کی ترد و قیام دل مریض اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض و دے ہو ترد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دیں فتح و دنے کے درد و قیام روسی و رسام باب و باب و قیامی نبیی صلی اللہ علیہ و نم محو و مان و و یو مرتبه که پا قیامی لیل مانی نسخ و حم راگری را و مان و و ملی را ها یو مرتبه دا نسخ و حم پاتی شو را بکیم و دین دا مالیمی چاله اطلاق نسخ و راگری را کنا وَدِدَا آئِيَا دِسَرَ دِيُّوا عَلِمَانْ لَمْ تَحْسُّهُ فَطَعَ بَعْلِكُمْ لَا قَوْدِهِ وَاسْتَرُ فُضُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ اَقْوُرُ وَيحْمِمُ ربّي ابن عباس ما رقضان ناشة قام را ما ناشة بمانا دقام ربی الحبشية ودرتلک او بوات ان <مؤمنون> مواتا تنوانا دا نو قران او <سؤال> زی طرف امو سنیف علی <سؤال> رحمت باب و ذکو باب تکلقی عمیز مریض او دا زنانا امین قریش شوان دا خزنانا و دا سوق و اکرورا دا بو یحن خدا امی جمیلو امی جمیل لابو لحب خدا و دا بو لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیت و بینی على را بن تحاز انه ما يا ابو سفيان خوره كمشي په تفسير د سوره ذحا خان خلوص تام تام التان فاضا ازران رسول الله ما راساس نکې الا او خدیجه کبری رضی الله تعالی عنها د دې خدیجه تعبیر حدیثه به زی تعبیر خدیجه ری او او داغه تعبیر حسن ده د دې تعبیر خبر به صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې تقلید حسن ده ته حدیث تعبیر ری چوو دا هو د سو چې ولی ملک راناله لیکن مصنف علی رحمت کل کل دا تولنا کئی یو واقع دا بس تل کی پا خلقو ما نخوا تر ایشی خلقو دا خیل دے چه یو خضر دا و خدیجت و کبرا رضی اللہ تعالیٰ نا دا الفاظ بیردی آل تاگو معنی که چو مجمیل گلین دا الفاظ بیردی ننا دا یده یده یده یده تبسید دا صورت تاسعید این او حضانه زنانه دا خدیجه الکبره دا دلتا چدا دا زنانه دا هم جمیل دا دا ابتاد وحصور دا شویده او ابن جرید ویدو رسول دا سوک پندل اسوهید، سوک پندل اسوهید، سوک صدیخ وید، سوک صدیخ وید، خصا بے بابا کباب تحریذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې ورما راز خدای له شیدې لیکن دا به کلیه او قانون ځان نه گزیدل شي په پاتې کې تعجیز وکي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 اللّى رسول الله رسول الله صلّه الٰ اعنى MICHAEL وَما اَفْرَتُ حُّرجَ teachers ofISH تعال魔ان س 8алось س nah Motive صل g- framework حديث یو رَسُولَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ طَلَبْنَا تَرغِيبَ وَمُعَالَقَ نَقْلِ كَثْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَاطِمَةَ وَعَلِيَّ عَدِشْ کې ناګا نوارې لېرتن صلاة دمانځه د پاسه ورور لپاره دې رساله شانيان د حديث ذکر کو مفصل د ايمان لپاره دې پدې تلونه حديث ک اول حديث دین او عوذ من خلمديم حديث د هغه رضی الله تعالی او دې اور وسیع حدیث یہ ہے کہ ہم مومنین عشی اول حدیث کے نومیں صفحہ پر دیکھتے ہیں کہ ذنول ذکر دے فزائن ذکر دے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج دیر رسول اللہ صلی سبحان اللہ یہ پوچھتا ہوا جیو سوا حمل راپا تولی اوپا خوی ماندیر اظہار تحصر دے حیان ربکا سیاتن ناشی الفاظم را گریدی دنیا عالیتن تلاشرہ داتا جبوتا حضور درسول اللہ اسلام دزنان تکدا خزانی او پیتنی جره روانې ده زنه نو په زړه تو په پروګرام کې یو زنانو په بيځته به فرميتيږي او په خالي بادر ملبوسي په دنیا کې خو په آخرت کې باندې په اخات کې او مطلعي او فزاحتونو شرم وتشمل منونکي بي حسناتونه باندې آیۃ یعنی فیل اخرت را په یارس سہی کی سپد کا کی اچھا پراب هم یا آیۃم یا آیۃ فی الاخرہ وئی تعجب دې آیہی په اخرت رضی الله تعالی عنہ راوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغان وشکی ورای علي رضی الله تعالی عنہ باندې umnasaka n sair uma malhante-la goddotta, ma nur se um reiquesa maya de 100 ml de Rio. Bola toda den trading Diana pisoveloci, se it natürliche do Kollegen ar Conflaman des magas toxinas, D음adaera sorti nos enlunda din checked out ay youkanid nato de 1500 de los ansas inaudible plantar conglam y 859 de-559 imanica dosんだ vir نیدا شو او دا ستاجبان او وی انسان اشنجدرا ني جواب نه تعجب د رسول <سؤال> الله علي رضي الله تعالي منقبت معلوم شو څنګه علي رضي الله تنه کټمان د حق نه قواله وا که پدرا غریواله د پېری غریواله لیکن خبره پټانا کلوخ کانې کړل دي دې لپاره چې اومت د لپاره ژوندۍ مراتب شي 파ټې رسول الله ستان تندیو ور کولای دي یا 파ټینې نه ډېر خواده اکران وو تندیو کولې شو مون مشران لمغ در اسلام کو عملم ممی پر وہ کرے اللہ اسلام لے یا علماء وہ یحب یعمل وہ حشته یعمل دین الناس فیقض علی ظاہر کرا اس کال دے کہ تم دم و جنف قوم فضیہ کرے دغیہ دا نک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو ابتدا د اومه ته کې رسول الله صاحب چوي شي نو په اومه ته فرض راځي کې کنه ا کو د څه رسول الله صلى الله عليه وسلم د عید المیراج کې الله تعالی خاصونه کوی چې محمد طاقت مې وشیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سپس ڈیوگو گم ومانے کی معاققت کا وجہ شوکر وطاقات کو لڈی کانا زایر کی را تقزیب ہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنابراہ تقزیز کار کول جان لڈی لیکن پکار کی دا سیتکا یخیارا ول چگنی زب طاقاتور امان وزدائی ما نداونکہ ورام جیسے کا سانہ گی راز فزشا یوشکا سانہ گی راز فزشا غټه لا کوله ما غټ کې او کې کار کې به المؤمنین رضی اللہ تعالی فرمای او ما رسول الله تعالی صبح د حقیقت وس رسول الله صلی الله علیه و سلم وکړه کومه زکا کو عامله در رسول الله صلی الله علیه و سلم دا حدیثونه او قولان در رسول الله صلی الله علیه و سلم دا حدیث شه د خپل دې متابقه کوي چې رسول الله صلی الله علیه و دغه مولوی دین دا خبر کوي چې رسول الله صل الله عليه پورا تفصیل په دې مثلا باندې باب باندې وګورې با بسرعه ته زحافظ په سفر شته کني څه ها واه یاه باب دې <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مسوال زم دیم دسی ویو مې نوم مين دسی ویني ودین ادا سلات و زحا سبی چر پسې مې وبتی سمرح او سمن مؤمنین دته وي ورپسې با موه یا ویله شهله پرشاد صحمن د عدمان قد رسول الله ص ان با جماعت صلات زحا کول ولتقي سپخره کول د خلکو جمع کېدل ورپسې وای دا ومننه دا خريصه مې شي دا خاصه د شی او توصیفه دا هم دا غوډ باندې دا مخکې ذکروهم او باید درهم دا هم دا غوډ باندې دا مخکې هم او باید درهم هم دا غوډ هم دې سره ته زه هم سعید په داغه دی ماینده را نماینه ده الله په فضل باندې وشلو کوم المؤمنین کې وای نه د خپل له مطابق وای یوم المؤمنین ابن عمر دوی نو دوام وای دا مره م نه یې قید یوم المؤمنین ابن عمر دوی نو کو سوک و ده ده کر نامن کرشی سندن و سوزی فی لیکن دا کنباز ترخیز یا ذکر جلی نو داغی اوس اسمانگرد تو خاص کر کمچه مقتدائی نظام مقتدائی نظام مقتدائی نظام مقتدائی نظام مرتدی جو مورکڈی نا احتمام پا کائری شیر خلق پا کرشانو کی واقع نید کنو تسوق لشه دیمو لیکن ګن په umat باندې ځان خو تصوف نه دی په umat باندې ځان خود ته فقوه دی umat باندې ځان خو تصوف نه دی د umat باندې ځان چي خود ته فقوه دی تصوفي غافل کاری مرزان تکای او فقیر خو په دې غم کې کېده بل په غم کې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم داګه دې اتمام نکړي دا په شهر رمضان نه اتمام نکړي دې نه چي تا اسماني به خ라이 شي فرض صحیحه دې مو رضی الله تعالی <سؤال> النا <سؤال> ان رسول <سؤال> الله اسلام صلی الله تعالی علیہ وسلم اجزا وصلنا بصلاة الناس ثم صلنا من القابل لهم شويلة فكثرنا ثم اجتمامنا للسالة صغيرة بك ولم يخرج مسؤول الله إسلام فلما أصبح قال قاد رأيت الذي صنعته كي اهتمامك ولم يمنعني من يخرج إليه فأني خشيته أن يفرض عليكم وذارك في رمضان هم المؤمنين خو <خواب> او راي خو پر رمضان کې خصوصیت ته دام ور دي شروع کړی دي چې ته هم المؤمن وی مسله د قيام شه رمضان څو لوستلې ومقام کې خام چې دا یو حدیث دی ډیر خاصه کوم چې باب باندې راځي باب قيام نن ولیکو هم د ليله کې رمضان ورېږي او خو دې رمضان دې قوية قرآن <laughs> <laughs> ودغه حدیث لري ورنډر په خپله ها ور پښیم و او زه دې تعلق چې زنده তাহیذ په کیا ہے مہینے رمضان کی دو ام المؤمنین بو خصوصیت فرمایا تھا مدغدے چی توج کیا ہوں او گت کیا ہوں رمضان کی کوئی اصول یا تو نے اختلاف تھے عدد حرکاتوں کی د مخکنه خلل لري او دایم ورې اسو دنی یزي صلیح حکاته وی وره کاته کوي امام مالک رحم الله اشفق دې څخه کوي دیتره علاوه دلیل لري خلقو تعمدي امام شافعي رحم الله انا یو قول دی یو د احمد بن محمد درسرقات هم نقلن. احناك شرقات هم نقلن. دای رویت شایتیوتا احمد نحن. خاجی آید بیدا در جمهور علماء و قولن. ایموتا سگوناده. روایتون مختلف مختلف راویتون. شیلان و قولن دانی مدنی ۣ۶ۜ نوรک د Bond 2 Techn Pokémon brauch an ۳�۱ occurs to the rest of the body to the body. ۳ۤ Do theД cartoon finish all ۗ¿ Boyan, dassthatarnob excitedEt em that he will carry all the rest of the body so that he will take away from اول وصف در او دیلیس اند بخاری نمالیم مالیم او دیلیس اند بخاری که اولو سو دیلیس این اوش رکعتنان همشتی موطنفی عبدالرزاکی فتلواری مقذ کرنیم اوش رو رنجل دوسر نورسام اصفار در اشتاقات هم تازیب تحریب کیره تحقیشو ری احنا افشل رقاص دا ترجع امام ترزیمیزی با افصل علمی حلا ما روی عناری و عمر و غیر من اصحاب اسلام عشدین رکاتا و قول سبحانی سوری و نباراک امام شعبیو ایو حاکتا ترکتو بی بلد نام بی مکہ یا صدونا عشدین رکاتا مکر کمداشر وشل رکاتو که مرفوع حدیث موقوف دوانشتا. مرفوع روید کم که دیمیان باس نقل کرده. امن اوی شیبه نقل کرده. اگر روید زعیف دیب که آغا پسندت که رویدی ابو شیبه ابراهیم ابن عثمان دبرانی دیگی دیو نقل کرده. سندت که زویف روید شدائیش دید. ابو شیوہ ابراہین محمد اما موقوف رہے چرے صحیح رہے تے موتاج محمد مالک کی دارہ ریشتی کی درمات پر وقتی دیو دلیش رکاتا کول صاحب ابن یزید نے نقل لی پشاہد زمازان ام دا نقل کریدی یبو ایم نکاع بولا مهمتی کولا پر زمان دو عمر ایم نساعت پتفقات کی دیم جل دو سوا دیم اول پر شل رکات و مانجی کی پاک دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو قدعور کشوری کمروید دا بو احره چدی چدا خلافت دا بو بکر کی نا غار بیت ند سی یا ما ول دی غریب او وک خلافت تعین اب وک خلافت کی شلقاتو تعین ند سی موسنی کله رحمت خصوصیت د قیا رمضان صد مول مومنین دا حدیثه فقره جدید کی دا دا <busy> او په خصوصیت د پیامي رمضان باندې 2 صوا او یو کم اوي سفه 2 صوا یو کم اوي سفه هغه رمضان سره تړاو کوي با په فنجې من په رمضان ستوري دا با په مشتينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فاذكر يا دارجي قال خرج جمع عمر بن الخطاب لتر في رمضان ان ما كيف فجنات سودا خلق راجمك فجمع منا وبينك اقذيكي امو المومن <سؤال> اندوائد فرداغذی کبیه ورئی ریدن روسا احان ایبن شحاب اقوان اروان احشت اخبرتان رسول اللہ اسلام خراجه لیلتا من جور کجیل وصل لائه فی المعجده وصل لائه ریالان بسلاته فازوح الناس فتحدثو فاجتماع اکرمین وصل لامهم فاکر من الیلت بسائید و خراج رسول اللہ اسلام و لما كانت رابع تاجره نوحجدان آلي حتى آخر جاده سراته سرحه دقره نبره و خصوصیت صداره ده پا خصوصیت صداره خبره ما رای شپو خصوصیت صداره ده کم دینه ها قد اول لیر ندی برا تن تا دید ماده و خصوصیت صداره ده او خصوصیت د دې کم بیا غداول نه آخر لېنه ندي ګره تا هي نه دي ځکه رسول الله صلی علیه وسلم منذ کو خلک سره یې مشهور صح حدیث وایي هغه کله سول سول لېنه او کله پا کې نه سول لېنه او دا چې د فلاح نه په اوږدو خطر فلاح نه دی و جنان <تصفيق> كيامي شهر رمضان تريدون هذا أول الليه النديد أول الليه النديد أول الليه النديد أبقى كم ستحجد دينها أقصد آخر الليه النديد آخر الليه الله أسلام دقاء اس عادت کې نه د دې کار او صحابه په وخت او دلته دومل مؤمنین دا یادې کړې د قيام الله نېت کې الته وی دا د دې کار کړې د فتحې د شهر رمضان کې دا غو مشترک رہیږي د كم قانون مبدي وسلوى للصحابه ان السنه تاريخه وركش وديت يا ديا بينه سمعه زي pourquoi la khabara soufi en cile ha hadith il ali alayka ala و یرا د د فایده د ابن عباس د عمل له اځاد تشکی د حسن بن زید عمل له کتاب الجنایت ملل مرحوره د کومل او یرا د فایده شې ابن حمار چې وی دی تعالی منع او ابن عباس سوین د بیا ما څخه خلنان دا موږ نه لغوی او صلاة الرجال ولداء ادمته بیا ما څخه ټول فرضات بوخاري کلام په ددان تر شوی دی دا دې وخت تاعتی فرضات څه ته وي به څو ځغې دی ها مغبر کې له بقاریه او تازه دا شي د رسول په دی خلاف کوي مکروه ده دا دی حال ده چې ویني موقوف را دي عمر نشته مرحوم شیخ امامي کلان دي سنن لقبليو کې موقوفه ماج تدې صحابه مصورته کې نشته دي په کلام ندې یو کبې څه نه وتنیسته دا زیوې به ځو به رضی الله تعالی عنهم دا دې دا یوه سرقاته په دې خبرنه سرڅه کې د تحویل سرقاته المؤمنین سم حتیشتم بابا غره بابا ماي خافینہ قاتل فجر اندی دا ها انترایانہ شتا قال ک ان رسول الله صلی و سلم 13 رکاتن دا پیدا د وسه اساس مته سب کړی ورې سره سب کړی سمه یې صلی جا سمانه دا د 10 رکاتې خفیپتې نه سره سم د ویه توخره یادې کوم مومن وي دې ته پرماده غوښمنه زما ځان کې راځي بلد کې مومنين وي ډېر ټکاټه کوي نور صحابه ثوي نور صحابه الله تعالی عنہ توبو غو لا ਸੰباع کووره بیا موږ كيف پدې کانا نیمه کاره صلوات النبی صلی الله علیه و آله 13 کاتن یعنی باللیل یله کتاهونه دوه مومنین دغه را وی بالکل موږ شکرایین شری په دې شه راته حجې سره تعلقات وتی دغه په شه رمضان سره تعلق نه وتی دا څه مطلب دی تاسو نه بځې اون په دا عبارت کې باب کې فرصت له لې وقف کان نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم دې کې دوه مننه راوته غوړې ان مفوقان ساتنه ح شطر رسول الله صلی الله علیه و سلم عشر فقتن سبن و سبن وتصهم کې راځي او احنا عشره دا تهجد دي د دا کوي دا احنا عشره چې و دین د تقديمه موجوده په دیوانه چې دا کوم صلاتو کله کلمه تعید اپ کو داغدا بیاحانه دي په متأسف خنایم حنفیه دې فهمواره کې دي کې نه حدیث ته نه وګورکان تاسو کې لاونو دا پر هغه حدیث څه خو دې چې تاسو یې ته لوب کوي ما شمانه د لوب لپاره هم څه خو دې له همدغه مکان او کم داتراعوم دغلیچو سنت دی بیپکور که زیاد افضل دی خوشی انتظام برابری کننی دیو جماعت کی افضل دی کور که انتظام نی برابر دی او کم دا اتخوش کراف دی پیرا تو خدی کده سی گلی رکھتی کونی تاکارو لیکا زون دی وقت آلین چی بی گلی رکھتی تاکی بس څه وی غږې دا له دې سره مو بنډه سم څه بابا نه نه؟ ا؟ کله به خلک کمي کله